Викриваві спогади про великокнязівські чвари, про виколоті очі у братів із безчещення сестер, про понурі поруби, де люди гнили десятиліттями і палі Потоцького, на які набило на непокірливих козаків, про холодні жандармські очі, які вистежували Шевченка і чорносотенні погроми єврейської бідноти, розвірства денікінців та петлюрівців і криваві ор'ї гестапівських катів на Володимирській вулиці. Ну так, історія, минуле, несправедливості і кривда. ж десь на дворі, 20-й вік, 70-ті роки, мир, багатолітній мир і торжество найвищих принципів у нашій державі в Києві, в рідному місті Твердохліба де він сам виступає носієм і захисником справедливості. Ага, нашіптував у ньому якийсь чужий голос. Ти звик до готового благополуччя, до благодаті, яка судилася тобі від народження. Чи знаєш, що саме в цей час десь у джунглях здоровенні американські лобуряки, байдуже жуючи гумку, випалюють напалмом маленьких в'єтнамчиків. У далекій Намібії, Досі топчеться жорстокий чобіт південно-африканського расиста. Мільйон палестинців зігнаний з рідної землі десятиліття цілі поневіряються в драних наметах серед безпритульності, безводдя і безнадії чужих пустель, чужого співчуття і милосердя. Але ж тут не В'єтнам, не Намібія, не Палестина, а Київ. Він не здеправований і упосліджений розбиток людства а захисник справедливості, слуга закону, наділений найвищими повноваженнями. Є тут хто, о, Боже, милостивий, знову упало на нього згори, і твердохліб, покінчивши зі своєю розгубленістю, відповів незвичним для себе майже грубим голосом. Ну є, той що? О, Боженьку, милий, заскіннули над ним. О, радість яка, де ж ви там, чоловічі, добрий? «Виходьте, забирайтеся з тої гиді проклятої! О, гіра до мало не занапасти в душу християнську! О, Боженьку милий, ой, мені лишенько!» Твердохлібові було не до сміху, а хотілося сміятися. Учора його частували богом і апостолами, а тоді вкинули в ці смертні підземелля грубо і нещадно. Сьогодні з тим самим Боженьком випускають звідси просять видобутися, посилають прокльони на голову того, хто вчора. І це теж Київ у його багатовіковій незбагненності, таємничості і страшній силі. Допоки ти не проникнув у загадковість цієї сили, тобі нічого робити в такому місті, де переплилися віки, пристрасті, висоти людського духу і його найбільші пониження». Твердо хліб важко почелапкав в поглиняних східцях нагору, ще не вірив, ще ждав підступу, нападу, всього найгіршого. Але натомість побачив пригорблену постать старенької всю в чорному, всю в дрібних метушливих рухах, пойнято майже неземним страхом від видовища цього воскреслого чоловіка, що видобувається з зотхлані, з позасвіття, з загибелі і непам'яті. «Свят, свят, свят!» – хрестилася старенька, заткуючи від твердо хліба, А він, забувши про вдячність, ще не вміючи як слід возрадуватися своєму поверненню до життя, вдивлявся в цю жінку, що мала в собі так багато чогось неловима схожого з кум-королем і не так вражений був своїм несподіваним порятунком, як своєю вчорашньою довірливістю і наївністю. Кум-король зітхав про свою самотність, а тим часом у саречку приберігав двох бандюг і десь ховав цю стару жінку, чи то дружину, чи сестру, про яку, мабуть, ніхто нічого не знав і не чув. «Хто ви?» – чужим для себе голосом спитав твердо хліб. «Невже дружина Воздвижинського?» «А вже ж? А то ж як?» – не перестаючи хреститися, сказала вона. «Тоді...» У твердо хліба цокотіли зуби, запізніли на півдоби цокіт. Тоді... Де ж ви були вчора ввечері? У Володимирському на вечірні. Сам владика правив службу. Твердо хліб засміявся на свою наївність, на всі жахи, які пережив, і на порятунок, що прийшов від того самого Бога, який учора ввечері жорстоко пожбурив його в смерть. Ну, спасибі, промовив з полегкістю. Спасибі вам за ваше добро. Вийшов із старечка, порятнув подвір'я, видобувся в завулок, тісний, брудний, ще темний у сірому досвідку. Але вже тут відчувалася воля широка, як світ. Тут було життя, було все. Твердо хліб струснув плечима. Поправив комір пальтичка, прислухався до далекого шуму вулиці і пішов на той шум. Навіть не спитав старенької, як вона довідалась про нього. Поклав собі не питати нікого і нікому нічого не казати про свою страшну, а може і смішну, як для юриста, пригоду, яка мало не обернулась для нього трагедією. Звинувачувати кум короля у спробі замаху на життя слідчого немає свідків. Скаржитися? Кому і на кого? Хіба що на свою недосвідченість і молодечий запал? Пішов до прокурора і заявив, що не може вести далі справу кум короля. Прокурор у них був удвічі, а то й тричі старіший за твердо хліба, засмиканий дріб'язковими справами, замучений штурмами, які вели проти нього звідусіль всі ті, хто так чи інакше хотів взяти під своє покровительство порушників закону? Що йому до якоїсь там кум короля і недосвідченого слідчого? Так вважав твердо хліб, тому й пішов до прокурора одразу після свого визволення.